slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Jedem der Seine lyder det her fra en smuk kantate af Johannes Sebastian Bach med tenoren Henning Jendritsa og orkesteret Stiftsbarok Stuttgart under ledelse af dirigenten Kai Johansen. Det er en optagelse fra Stuttgart i 2020. Sætningen Jedem der Seine er du også forbundet med koncentrationslejren Buchenwald, der ligger ved byen Weimar. I dag er stedet et såkaldt gedenkstedte, et mindested, kunne man sige, for nazisternes forbrydelser mod de over 200.000 mennesker, der sad der, polakker, russere, tyskere og alle dem, der oven i, i den nationalitet, vi har nævnt, også var jøder. 70.000 mindst omkom i de 13 år. Lejren var en del af nazisternes modbydelige undertrykkelsesapparat. Det var dog også lige knapt 2.000 danske politifolk, der i lejren sidste år også opnåede at stifte bekendtskab med Buchenwald, som de overlevende ikke tøvede med at sammenligne med forgår. Mange brugte resten af livet med at overkomme oplevelsen, selvom de allerfleste danskere kom hjem. Men for 59 danskere, der endte opholdet i lejren med, at de fandt døden. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Frank Bøh, tidligere kriminalassistent og forfatter til en lang række bøger om besættelsestidens historie. Du har tidligere været gæst i programmet, den vi talte om din bog om KB Martinsen, men i dag skal vi tale om bogen "De danske fanger i Buchenwald", der senest er udkommet på forlaget People's Press. En bog, du i sin tid skrev i samarbejde med din medforfatter Paul Rasmussen. Frank, hvorfor skrev i bogen i sin tid? Det er jo både en historie om buchenwald og de danske politifolks historie i det de var der ned. Ja, der er to. Der er to grunde. Den ene var, at Poul Rasmussens far havde, havde, havde siddet i bukenval. Og så var der jo det, at for os, der ikke har oplevet krigen, men vi, jeg blev ansat i politiet der i slut 60'erne, og der var alle de gamle, var jo næsten alle sammen nogen, der fortalte, at de havde siddet i Bogenvald. Og øh, jeg hørte jo et utal i om opholdet, om Bogenvald, om 2. verdenskrig, om henrejelserne efter krigen. Og alt den slags skabte en, øh, en undrende, fordi det var jo ikke de historier, jeg havde lært i skolen om 2. verdenskrig. Det var ikke de historier, jeg havde lært om nazismen. Jeg havde, det var noget helt andet. Det var en anden virkelighed, og, og så noget, der kendetegner, Kendetegner der mange politifolk, men specielt øh, den overgang eller de årgange, det var, at de var ekstremt desillusionerede. Så det vil sige, at du har vokset op med heltehistorierne, og Kun, det her ja. det var, det var simpelthen skyggeside. Ja. Prisen, altså, der betalte for ham. Altså. Ja, altså prisen, dem, der betalte prisen og alle løgnehistorierne og bedragerierne, som jo rent faktisk historisk fandt sted, ikke? Og, øh, og de var stadig som bunden af systemet, og ingen tog dem rigtig alvorligt ved, ja. at de kunne dingle rundt og drikke nogle bejre, og, og, og så ellers have det skidt med sig selv. De var påvirket? Ja, det synes jeg, mange af dem var, og, og øh, øh, mere eller mindre, og nogle har jo også virkelig oplevet ting, som ikke var i denne verden. Og så må jeg sige, at så synes jeg, at den historie, den burde kunne fortælles. Jedem der seine, øhm, det er jo sådan lidt svært oversætteligt, uden ja. selv for tyskere, men det betyder noget retning af alle for det, de øh, øh, ja. her i tilværelsen, hvad de har, sådan, ja. har, har, har behov for krav på. Øh, altså, det er en udtryk for en, en slags... Øh, retfærdighed. Ja, og det sjove, vi, vi ved jo alle sammen, ellers så stod der jo noget andet for de, oven for de andre koncentrationslejre. Arbejdemagtfraje, eller hvad der nu stod. Ikke? Men her, der var det smedet af en fange i øvret, ind i selve gitteret, der sidder nede nu. Og det vendte, altså selve kan man sige, sentensen vendte ind mod fangeren. Det var, når man kom indenfra, gik ud, man læste. Det var ikke udefra ind. Og det er jo et, et, et udtryk, der, der stammer fra latin, fra romerretten. Altså, ja. Men altså skal det udtrykke en form for uh, her bliver man retfærdigt behandlet. Øh. Ja, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget med enhver klare sit. Sådan kan man også sige. Ikke? Altså, jeg ved godt, det er svært, og der er tusind udlægninger af, hvad det her betyder. Hvornår og hvorfor blev Buchenwald øh, oprettet? Jamen, for at forstå det, så skal, man, øh, så skal man lige kigge på historien, efter at Hitler var blevet kansler i, hvad kan man sige, ja, i 1933, der gik der faktisk kun nogle måneder, så indførte man, og han er jo demokratisk valg, det skal vi lige holde fast i, ikke? så gik der nogle måneder, før man lavede en ny lov, der, der, gav, der gav staten, kan man sige, ret til at anbringe folk i lejre, hvis ikke de var fornuftige, ordentlige samfundsborger. Ikke noget med, at de skulle i retten, de kunne anbringes og, og, og det er usædvanligt Det kan være, at det ikke er så usædvanligt i dag Men dengang var det i hvert fald usædvanligt Der hæftede man så meget ved, at der skulle være En lov, der gjorde Altså man skulle få retten, man skulle dømes man skulle, Men her, der kunne man bare blive anbragt Hvis man var en elendig borger Faktisk, der ikke forstod vidstommen i nationalsocialismen. Man satte sådan, at restsystemet, som altså, de almindelige borgerrettigheder ud af spil, ja, og så kunne man lave den her beskyttelsesarrest, ja, det og det kunne var så gestapo, man. Der, der, ja, det gestapo, der gjorde det. Og, og det er jo så, det her koncentrationslejr-system, det starter jo så småt, det, blev, det er jo ikke så stort i starten, og det er jo ham her, Theodor Eike, der er sat i spidsen for det. Og der er, bliver oprettet tre lejre, vi har hørt om Dachau nede ved München, Sachsenhausen ved Berlin. Berlin, og så bliver den her lejre ved Weimar oprettet. Ja, i Thüringen. Ja, det, det bliver den, fordi man har brug for plads, og man kan se, kloge folk i, i den tyske administration kan hurtigt se, at hvis det skulle komme til krig, så ville man have brug for langt mere plads, end de, det, man havde i forvejen. For hverken Saxenhausen, eller, eller, eller Dachau var slet ikke store nok, så man kunne forestille sig, at der skulle bruges meget. Og det blev udviklet sig jo også i løbet af årene til næsten 50 lejre. Nogen vil jo så sige, hvorfor skulle den ligge ved Weimar? Altså, vi, Buchenwald ligger cirka 8 kilometer fra den her by, som jo også forbindes med Weimar-republiken, hvor... Den nye tyske demokratiske publik, ja. sådan bliver etableret ja. i, i, i, tilbage i, i, i 1919. Det er jo også en by, man forbinder med Goethe, den store digter. Det er jo så også øh, en af de første byer, hvor nazisterne faktisk kommer til magten, øh, mm. demokratisk valgt. Og så ligger lejren jo på toppen af, af bjerget Ettersberg, hvor, hvor Goethe gik ture andre skønånder som Schiller. List den ungarsk pianospiller, komponist er han jo, og vores egen H.C. Andersen har også været omkring det her. Og i starten, der hedder den her er jo også Ettersberg, men de ændrer navnet. Ja, det gør de, fordi enhver kan jo sige sig selv, at det, der støder nu altså det tyske borgerskab, det er jo virkelig... Grunden til, at man overhovedet anlægger den der, det er, fordi den gavlejder, der er i det område, øh, er jo glødende nazist, og han synes, det var en god idé. Mm. Og, og, og Ettersberg ligger et fornuftigt sted, kan man sige. Ikke? Øh, der er også masser af plads, man kan bygges, fabrikker, hvad man så også gjorde rundt om, ikke? og der, det er tæt på det hele, og i øvrigt så øh, er der jo ikke nogen. I det store brede hav i Tyskland, der havde noget specielt imod det. Man levede jo fint med, øh, i de byer, der lå rundt om øh, koncentrationslejende. Og, øh, og så selvfølgelig navnet Buchenwald, det er jo også meget sådan, øh, sådan nærmest hyggeligt. så altså, bøgeskov betyder det jo på ja, tysk. Ja, det, det, det, det var en bøgeskov, ikke? Eller er der jo stadigvæk. Og i, i, i starten, der er der jo en herre, der hedder Karl Otto Koch, øh, som øh, faktisk i i de første, faktisk mange år, øh, står i spisen for, for, for Buchenwaldlejren. Hvem, hvem var han? Jamen, han var jo et... Øh, et øh, med, han var jo for det første øh, nazist, det siger sig selv, og så var han jo øh, en del af det, der hed dengang allegemeine øh, SS, og det vil sige, du er egentlig dem, dem, der havde vundet slaget mod, øh, mod SA dengang, gang er nu de lange knivesnat og sådan noget, og han han var med den... Jeg vil nærmest kalde det lidt den politiske elite, eller også var han bare en skydedhund for dem, der var lidt mere end ham, eller måske lidt klogere end ham. Han var ikke nogen store ånd, det var han sgu ikke. Men han var ven med Theodor Eiches, som jo var, det var for det her, og som ligesom hans venner beskytter, kan man sige. Ja, det kan man sige, og han, øh, som alt andet i den organisation, så, øh, så hang det lidt sammen. Hvordan kørte han lejren, Carl Olsen han, han kørte den jo selvfølgelig efter forskrifteren, men udviklede relativt hurtigt en opfattelse af, at lejren var hans, og han drev den som sin egen virksomhed. Og det vil sige, at han øh, blev øh, tjente penge på den lejede fanger. ud. Øh, altså, han tjente så mange penge på det der, ikke? Og hvem lejede han øh, fangerne arbejdskraft? Til virksomheder. Til virksomheder. Ja. Du skal tænke på, at Bogenvald havde... Øh, øh, Vel et par 20, det der hedder Ausenlagers, altså udkommandorer, ikke? Og, og, og så kom jo de store virksomheder, Gustloffværke og DAO og hvad de nu hedder alle kæmpe fabrikker, våbenfabrikker, ikke? De blev lagt i forbindelse med lejren, lige uden for lejrens hegn, Og derfor var der jo penge af helvede til at tjene for ham der også, ikke? Og det var fabrikker, der arbejdede for den tyske ja, stat og her, han, ja. og, og på ja. den måde tjente man penge, gennem, og der fik han så... Gennem korruptionssystemet. der fik, fik han kommission ja. den vej øh, hen. Øh. Han var jo også gift med en kvinde, der hedder Ilse Koch. og øh, hvem var hun? Ja, hun var en tænkt øh, en, en ligegyldig figur i øvrigt, øh, og, og var det faktisk også under hele krigen. Men hun, på grund af sin... Ad, Primært fordi, at hun var kommandantens hustru, en bibliotekar af uddannelse, og, og, så, ikke, og så gik hun som en skønhed. Det er jeg svært ved at se, jeg har set masser af billederne, jeg kan fandme ikke se, at hun var skøn, men det var hun efter tiden. Og skal vi også tænke på, at moralen var en anden. Mm. Det er, vi taler her om 1940, og der havde man en anden opfattelse af kvinder, og man havde en anden opfattelse af deres adfærd. Og hun var øh, udadvendt, både hende og hendes mand Karl levede et øh, ekstravagant liv, med lidt anderledes moralske rammer, end man havde i, i det øvrige pæne Tyskland. De havde affærer? De havde mange affærer. Der er jo også det her med, at øh, man jo efterfølgende jo beskylder hende for og og hans smag for, for lampeskærme, og altså der var lavet af menneskehud og, og tatoveringer, som var taget fra fanger osv. Og, så videre. og øh, på den måde, det var jo også noget, man, øh, man senere hen, når det kom til et, et, et retsopgør, øh, at man jo øh, på baggrund af øh, de ting, man anklagede hende for, og nogle ting, hun også blev dømt for, så, var hun, så lagde man det simpelthen grunden til, til det, man kunne kalde for Hollywoods øh, noget smagsløse, kommersielle udnyttelse af hende med den øh, såkaldte. Øh, Sexploitation-film fra 1975, øh, og vi kan, lige om det skal vi høre en trailer øh, med Ilse hun fra SS. Altså, øh, nu er jeg ung og, og dreng i 70'erne og 80'erne kan jo huske de der redelsesfulde film, folk så mm. på, på VHS, og, og jeg har fundet et stykke, der sådan, øh, egentlig ikke er så ubehageligt. Man kan sagtens finde andet, øh, men det er bare for at bringe jer lidt i stemning her. The ultimate in screen terror. The horror that was the Nazi nightmare explodes on the screen. Because of the shocking nature of many scenes in this film, it is definitely not recommended for the squeamish or easily offended. Ej, man skal ikke være sart for at se Ilse og Hunolven fra ISA, som er sådan en, en legerkommandant, der udnytter fangerne seksuelt og mishandler dem osv. Øh, virkelig, virkelig bizart øh, ting. Og vi kan vel også godt fastslå, at det har ikke noget som helst med Ilse Kok og hvad hun foretog sig gør gøre, Nej. trods alt. Nej, altså både, hendes, både Ilse og hendes mand, kan man sige, ikke? Herre fru Kok, de blev i virkeligheden afsløret under krigen en nazisterne selv. selv. ikke? Og, og, og herr Kok på henrette inden krigen var forbi i Buchenwald, simpelthen, ikke? Og det var fordi, at øh, der var en ildre politimand i Weimar, der syntes, at der foregik lusk op i den koncentrationsløj, og han i en undersøgelse, og det løb, han, han løb nogle staver i livet, fordi øh, den almindelige politi kunne ikke arbejde i koncentrationslejre, og, og, og det var sådan et SS-anlæg, og de eneste, der havde jurisdiktion der, det var Gestapo. Og han fik så aktiveret nogen fra Gestapo, øh, øh, som en, en øh, habsturmfyre, som så selv påbegyndte undersøgelserne. Der var i mellemtiden, så var Kok flyttet til, til Polen, fordi det, man er godt klar over, at han havde skulle snappe ned for mange ting, så han var flyttet i i, øh, i en udrydelsesleje af Polen, ikke? og blev flyttet lidt rundt. Ikke? Han havde jo sine forbindelser, men den her gestapo-politimand, øh, han fortsatte undersøgelserne. Ingen, at da han kom sådan et godt stykke ind i det hele, opdaget. han også havde begået drab, så begynder det at blive komisk nærmest. Ikke? Kunne man godt begå drab, hvis man var chef for en leje, hvor der slået af mennesker i Hjellermugen. Det viser sig, at Kok på, et, øh, på et, en rejse til Norge, var blevet smittet med syfilis, en forfærdelig sygdom, også dengang, og som man havde problemer med at helbrede. Og da han så kom tilbage til lejren, så var der to fanger, der specialiserede sig lidt i behandlingen af syfilis, og dem fik han til at behandle sig, og han kom vist nok også igennem sygdommen. Det ved vi ikke, for det er noget vi slået i inden. Men Problemet var, at øh, så havde der pludselig to fanger, der havde noget på om, De havde nemlig det på ham, at han havde og det og det måtte ingen, der måtte høre. Og derfor udvirkede han, at de begge to blev ud af lejren til en anden lejr, og der blev diskutet. Der er skrevet rigtig meget om Morgan, som han hed, den øh, tyske politimand der. Og han havde den opfattelse, at drab var i orden, hvis det var staten, der havde besluttet for, så kunne vi godt slå 100.000 mennesker ihjel, for det var jo staten med at der Hitler i spidsen, der havde bestemt det. Og man havde også bestemt, at folk, der var underlydige, altså åndssvage eller på den anden side, dem kunne man også godt slå ihjel. Det var ikke noget problem, for det havde staten bestemt. Men hvis man på nogen måder selv syntes, at man havde lyst til at slå nogen ihjel af den ene eller den anden årsag, så var det strafbart. Det skulle straffes efter straffeloven, og det kunne straffes med døden. Så det er derfor, han ender med at blive skudt, eller, eller, eller er det et samlet sagskompleks? Med, nej, nej med det, ja, det, jamen det, er, det er faktisk de to drab, man bliver henrettet for, ikke? Men, men man kan forestille sig, at det er jo et helt lejersystem, som pludselig bliver påvirket af, at man anholder en, en tidligere lejerskæft, og han er i øvrigt siddet i Sorby også, ikke? hvor man slår 10.000 hjæl om ugen, ikke? Men han henviser, og der er ingen, der vil tage stilling, ingen, og alle skubber den videre, og den ender faktisk hos himler. Der har den opfattelse, at politimanden har ret. Hvis han har gjort det, så skal han straffes. Men, Hvor... det holde, men der var der så lige, at det holdt op, fordi det viser, at han fortsætter og fandt ud af, at i Auschwitz var der også ting, der ikke var helt fine. Der stod man så millioner af mennesker i. ikke? Uh, og det var, det var nogle måder han ikke syntes, så startede han undersøgelser på Høs, der var lejerkommandant i Auschwitz. Og så fik alle sved på banen, for nu, hvad fanden var det for en original? vi havde gået i rækken der. Ikke? Så den her efterforsker, Konrad Morgen ja. det er ham, der ligesom øh, der tager tæppet væk under Carl Otto Koch? Ja, det gør han, og, og i øvrigt, øh, nogle af hans hand hans altså håndgange mænd, som vi måske skal tale om senere hen, som også lider den samme skæbne. Men det, som der gør, at man, det er jo, fordi hele systemet siger jo, at hvis vi har sådan en, et løsgående missilgående rundt, der fortæller, at det er helt vanvittigt, det, det går jo ikke. Og som man siger, det er jo en mand, der er så aktiv, så ham har vi brug for ud på fronten, for det er jo der, vi skal bekæmpe fjenderne. Måske vi skulle beskrive buchenwald -lejren, som den, øh, når den står øh, til øh, udbygget, øh, og det gør den omkring 1940. Og, mm. øh, og der er sådan øh, to store øh, dele af lejren, der er en grose lager, hvor der består af 50 barakker, og så er der noget hedder kleine lager, hvor der er, en, en, øh, hvor der er knap så mange. Hele arealet er øh, 150 hektar, øh, det kan man sådan omregne til 200 fodboldbaner, hvis det er nemmere for folk. Øh, tre, der er 3,5 kilometer langt øh, hegn, der er jo der 3 meter højt. Øh, hovedlejren er øh, 16 hektar øh, og måler øh, 457 meter gange 365 meter. Hvem er det, der sådan, øh, bliver indsat i, i, i lejren til at begynde med, og så, og så og sådan, som det udvikler det sig af Jamen det er jo det, som man i i det politiske univers, kalder folkefjenderne. Det er dem, der ikke forstår visdommen i nationalsocialismen, eller i det, staten beslutter, som det skal være. Og dem deler man så op i grupper. Der er jo selvfølgelig de kriminelle farmer. Ingen tvivl om det. Det kan godt være, at de har været dømt. Her bliver de ikke dømt til at blive anbragt. Her bliver de bare anbragt, fordi de er det, som man kalder berufkriminelle. Altså de vanekriminelle. De skal i og lære at blive ordentlige nationalsocialister, for det er det, der er formålet med det. Og så er der de politiske, det er hovedsageligt socialdemokrater og kommunister. Dem kan man ikke lide. Så de ryger også i koncentrationslaget, så de kan blive genopdraget. Så er der selvfølgelig andre typer, man ikke kan lide. Der er folk, der udviser en særbredig religiøsitet. Jo hvis vidner kunne det være. Der er homoseksuelle, som slet ikke passer ind i i tanken øh, i, i, i, den, i den nationalsocialistiske tanke. Og, og så på den måde, så bliver det jo sådan et, et man De kendetegnes ved, at de får forskellige kendetegn på deres uniformer. Ikke? Kriminelle grønne trækanter, øh, de politiske for røde trekanter, de homoseksuelle for pink trekanter. Og, og de religiøse for øh, lille trækanter. Og så. På den måde, så kan man se dem, men man sætter dem ikke i bestemte barakker og sådan noget. Lejren er så genialt, kan man sige, lavet, som man siger, den ydre perimeter. den beskytter vi. Det har vi øh, folk til, og det er de vagter, som var dernede, ikke? mange hundrede af dem, ikke? Og de bemandede de her 23 øh, vagttogene, og så var de selvfølgelig områdeleder derinde. Men de kom i store træk, ikke ret meget i lejren. Lejren var opbygget, så at fangerne styrede sig selv. Så det var organiseret med ja. det var fangerne selv. Og, ja. og, og, og, og hvem var det, der... Man havde for eksempel et system med, med ældste og... og, og Lagerældste, lager ja. Lagerældste, som er jo en, en lejreformand, kunne man jo oversætte det. Ja, en chef for lejren. Ikke? Der var tre. Ejens, tvej og ikke og de var, havde hver sit område. Ikke? Og den tredje, han havde også det, der hedder og det var fanger, som man øh, udnævnte til at være lejrens politi. Så man kunne dømme, man kunne slå folk ihjel ind i lejren. Det var helt fint, ikke? Og det kontrollerede man selv. Og styrede selv. Og styrede fuldstændig Hvem, selv. Ikke? Hvad var det for nogle folk, man ude og man, man, man Det gav var jo titlen øh, som legeindsteder. Jamen, jamen, det var dem, som. Det var jo et farligt erhverv, ikke? Fordi det var dem, som øh, kok i det her tilfælde, ikke? Synes, at det skulle være. Det var ham, der bestemte. Ikke? Han kostede titlen fra folk igen. Ikke? Er det politiske fanger, er det, er det kriminelle? Altså, det var egentlig politiske fanger, men også lidt kriminelle, fordi de kriminelle havde forstand på at begå sig lidt. De politiske fanger var skide gode, fordi de var vant og specielt kommunisterne var vant til at organisere sig. Og de var vant til at lave strukturer ud af alting. Ikke? Som de jo også kunne de steder, hvor de fik magten. Altså, det var organiseret, de var gode til det. Og, og, og på den måde, øh, så udvikler du jo også et fuldstændig forrygt korrupt system jo. Vi nævnte ikke jøderne, de kommer jo så også ja. på, i, fra, fra ja. 30'erne, så kommer de jo også ind. De har jo ikke nogen trækant, de har jo sådan en, en jødestjern. Ja, en Og oprindeligt var det meningen, at de skulle have en gul trækant, ikke? men det blev så til en jødestjern. Og jøderne var der ligesom enighed om, at dem var der skulle ingen, der kunne lide. Og de var de laveste i, var hier i hierarkiet. af bunden, ikke? I lejren var, var hele ideen, at fangerne skulle ikke bare gå og fiske ned inden bag pitronen, De skulle arbejde. Mm. Man kan sige, at i virkeligheden så havde man det her udtryk, at altså, de skulle slås ihjel, arbejdes ihjel. De skulle bruges til at arbejde. Ikke? Og... Men det ikke fra starten af? Nej, det kommer så hen ad vejen. Ikke? Men, men ideen er, at de skal arbejde. De bygger selv lejren de, øh, fra start af ikke? og altså, får noget hjælp udefra. Men de fleste kommer jo fra andre, eller den anden kurs Hvordan var livet i Buchundvalsen de første år fra 1933 til måske slut indtil krigen? Var det sådan et sted, hvor man, hvis man sådan, der kunne man overleve, fik man noget at spise? Eller hvad? Ja, det gjorde man, og i, i øvrigt, så kan man så sige, at uh, helt frem til 1945, hvor, hvor den bliver befriet, ikke, så, så var der jo altså tusindvis noget, der overlevede. Man fik... Altså, Bogenvald var kendetegnet ved, at man havde Tysklands mest moderne køkken. Simpelthen? Ja, det okay. havde man altså til masse fremstillinger med. Problemet var lidt med råvarer og sådan noget. Og så er der historierne, fordi jeg har jo siddet et i nede i Bogenvald i, i, i deres fremragende øh, øh, kan man sige, forskningsenhed. Og der kan jeg stadigvæk finde indkøbslister fra hvad man købte og hvad man Menyerne kan jeg jo læse om, ikke? Og jeg, jeg faktisk, vi har faktisk på et tidspunkt lavet en udstilling om, om Bogenvalg. der kunne jeg få en kok her i Danmark til, med de råvarer, som jeg kunne komme, altså som jeg kunne bestille, så kunne jeg faktisk få dem til at lave den soppe, som de lavede dernede. Og må jo ikke sige, at det var vildsmænde, men det var efter forskrifterne. Så ved jeg godt, at historien er blevet til en anden. I dag, eller masser af dem, jeg har snakket med, der har som været dernede, der har været fanger og sådan noget. de kan alle sammen fortælle om uhyrelighed, at man kunne slet ikke spise det. det var en brun sup, og det var så forfærdeligt, og nogle gange var der, fandt man fingre dernede, man synes ligesom at det var nok menneskekød, man spiste og sådan noget. Ikke? Men, men øh, der er intet, intet der indikerer i virkeligheden, at sådan var det. Men det der er jo en forskel på, hvem man er som fange, fordi der er jo folk, der dør sult. Og, øh, ja, ja. Og, og så er der folk, der får øh, Noget at spise, hvordan de danske øh, politifolk. Jamen, alle fik noget at Jøderne var helt specielle. Jøderne var helt, de kunne godt leve Et sted, For eksempel lige syd Fra den danske lejr, der var nogle store Teltejøderbo i, de spiste Rotter, rå, hvis de kunne komme til De spiste indhold, det kan jeg vende tilbage Som en forfærdelig historie, de spiste indhold Af deres egne byller og sådan noget ja. og, og, og de fik sgu ingen mad De døde bare og danskerne fik der med og de siger jo sammenstemme alle sammen, at ja, det var ikke særlig godt og så efterhånden som årene går så bliver det så bliver historien også værre og værre jeg ved jo godt, at der har været røgne grøntsager og der har, de har ikke haft det kødt i skole og de har, men, de, men der skal man tænke på at Tyskland i 1944 det var jo ikke et sted hvor man spiste fint vi skal lige høre en en sang, der hedder Buchenwaldlied men We're um. Ja, det lyder jo helt festligt, øh, den her sang, og skulle skabe begejstring. Og det lyder som om, det er et, et herligt op, ophold, man kan få i Buchenwald. Ja. Det, det, er jo, det er jo en, en sang, der sådan, er blevet til øh, på initiativ fra lejrens leder, øh, Koch. Og, øh, og så er det jo så øh, nogle to fanger, der har skrevet ja. sangen, og, og, og det kan de godt finde ud af. Åh, oh, Gud. Det er ikke noget problem. Og det i, i dag er det jo... Eller den har jo sangen har jo overlevet som at sige, ja. krigen og, og er blevet ja. sådan en, en antinazistisk sang, ja. kan man sige. Ikke? det kan du sige. Men man skal bare forstå, at øh, når du taler om koncentrationslejre, som du som eksempel, så er det mange ting. Du kunne leve godt, og du kunne leve, hvad langt de fleste gjorde, helt forfærdeligt. Og der skete sket der er slet til at beskrive sig forfærdigt af det. Men du kunne også sidde... 200 meter fra nogen der dø, jøder, der døde og sult, og spise jordbær med fløde. Det er kontrasterne steder? Ja, det må man sige. Og der er da ingen tvivl om, at det er det, der i stor træk har påvirket de danske fordi danskerne blev behandlet anderledes. Så det er det her med at se, øh, som man siger, jøder, som øh, var muselmænd, øh, ja, ja. stå på den anden side af hegnet, mens man selv sad og spiste øh, et, et æble, ja. eller en pølse for den ja. sags skyld. Du skal tænke på, at danskerne fik relativt hurtigt, faktisk meget hurtigt, efter de kom derned, så fik de lov til at få røde korspakker dernede. Og, øh, og det vender vi jo tilbage til. Ja. Øh, mens vi er med de her livlige toner, så er det jo sådan generelt øh, praksis for nazisterne i, i øvrigt alle at de spiller sådan noget marsmusik øh, for fangerne, når de går til og fra arbejdet, og så er der, der er jo... Man har jo fanger, der kan spille musik, og det kan de jo så gøre, og der får man det her groteske miljø med glad sang og musik Øh, og man siger jo også, at folk, der har været i koncentrationslejre efterfølgende, at de kunne simpelthen tåle at høre Marsmusik. Nej. Det var det mest rejsefulde. Ja, Specielt, hvis det var tysk Marsmusik. Det, det var de vaccineret for resten af, af okay. tilværelsen. Koch her, han er helt op at køre over den her sang, og han insisterer på, at fangerne skal lære sangen, og det får sådan nogle ret groteske konsekvenser for fangerne. De skal stå i, til appel i timevis, ja. indtil han er tilfreds, ja. og folk falder om og ja, træthed og andre ting. Og, og, og, og øhm, Vi der er, jo, der er mange forskellige slags fanger den her lejr. Vi har været omkring øh, øh, øh, nogle af dem. Altså, efter krigen, så er det jo øh, ikke bare tyskere, øh, som, man jo, som de, de fleste af dem jo er. Øh, fordi øh, med krigen, så kommer der jo også andre øh, landes øh, nationaliteter ind. Polakker, russere, franskmænd, hollænder og med tiden italiener, og en hel masse andre. Og der er også sådan øh, prominente fanger, som får, sådan sige, det er at sige, særlig behandling i en koncentrationslejr, men de får, nok. De får i hvert fald mere at spise end jøderne. Og, øh, og man kan jo sådan nævne nogle prominente fanger. Nogle af dem, de var faktisk jøder, og fik ikke nogen særlig prominent behandling. Eli Wiesel, tidligere, eller han blev ja. senere hen øh, Nobelpristager i litteratur, øh, har skrevet om det her, og var jøde, øh, Imre Kertjes, øh, ungarsk jøde, Dietrich Bonhoeffer, øh, berømt tysk teolog, han sad i Buchenwald og dør øh, ja. i, i, i, i hvert fald, han overlever i hvert fald ikke krigen. Og så er der jo prominente politiske fanger, øh, øh, Kommunistpartiet, KPD's øh, formand Ernst Thälmann, øh, der sidder folk fra SPD, Centrumpartiet, øh, øh, Østriske og franske politikere, og blandt andet øh, Leon Blum øh, og Édouard Dalatier, som er, øh, er prominente franske politikere, bliver det sidenhen. Og, øh, men der sidder også nogen, der jeg tror, der, der er et eksempel med en, en italiensk øh, adelig, som jo også... Øh Ej, er den italienske konges søster. Hvorfor sidder hun der? Ja, det gør hun, fordi hun, øh, hun rendt forkert, kan man sige. Hun røg med øh, sammen med hun og prinsesse hvad hed hun. Og hun... Øh, der er ikke sådan nogen helt rigtige forklaring. Hun røg sammen med de andre, men de boede jo slet ikke inde i lejen. De boede i en anden leje, der hed Fichtenheim, som lå over bag den store tyske kaserne. Der var deres lille afluk. Og, og grunden til, at mange af dem blev slået ihjel, og blandt andet øh, med, med, med felter der. det var simpelthen fordi, de blev angrebet et par gange af, af amerikanske bombefly, og så røg også den lejr, de sad i. Og der er blandt andet, nu nævner du selv, at amerikanerne bombelejren gør det ja. flere gange, men, men specielt den 24. august 1944, ja. og det er altså før danskerne kommer der. Den, ja, ja. Øh, og der er det jo de der øh, fabrikker, som jo laver, producerer forskellige ting til den tyske hær. Ja. Øh, de, det er dem, der er målet virkelig. virkeligheden. Ja, ja. Men, øh, men det går blandt andet også ud over øh, fanger, der opholder sig i nærheden. Blandt andet ja. så, øh, nogen, der gemmer sig ud i, i den her bøgeskov, Buchenwaldt. Ja. Øh, og de brænder simpelthen op, fordi amerikanerne ja. tror, det er et mål, og så øh, frygtelig historie. Øhm, der er også en historie om Goethe's E. Øh, Goethe ja. har... Øh, den står faktisk lige midt i, i, i bukken. Hvad er historien om Goethe's E? Ja, det påstod man jo så, at det var den Gøte der sad under og skrev nogle af sine værker. Fordi den hørte jo til den bøgeskov, der hørte til Ettersberg, som var et slot, som lå der nede, som ligger, jo, ligger der endnu. Og, øh, og den, den lå så midt i lejrene, men den bevarede tyskerne også, og den brændte så under. Men i dag står der en stump af den der nede inde af det her Gedengstede stadigvæk. Man kan godt se der hvor Göteser har været. Når man taler om Buchenwald så taler man jo også om øh, de her berømte menneskeforsøg, øh, ja. som jo øh, skulle forestille sig at have videnskabelige øh, ja hensigt, og, og, og, og du slår i hvert fald fast, at det har sjældent noget videnskabelig værdi, specielt vaccineforsøg. Ja. Der er jo alle mulige sygdomme. Tyfus er specielt. Hvordan spiller det så? Ja, det, gør, det går jo egentlig meget godt, fordi der har man jo, kan man sige, der behøver man ikke diskutere med forsøgspersonerne. Dem har man jo for hånd. Ikke? Og det, der er det lidt interessante ved Bukenvald, det er jo, at Statens Serum Institut her i København, hmm. også eksperimenterer med, med tyfusvaccinen. Det var et kæmpe problem. Ikke mindst i krigstider. Ikke? Og de får jo afprøvet noget af deres medicin i er ja. Man har folk fra Bukkenvalg heroppe og snakke med de danske læger på, på instituttet, og så sender man vaccinen dernede, og det de arbejder sammen om. Og selvfølgelig, hvis du spørger i dag, så vil de sige, ja, men det var for at skaffe en vaccine til, og vi kunne ikke sådan prøve på det. Vi vidste jo ikke rigtigt, hvad vi men det er jo sådan lidt dansk krammer-mentalitet, ikke? Altså, går det her, så går det jo ikke. Og på et tidspunkt så så det ud som om, det gik meget godt for tyskerne Og det man jo gør, det er, at man, har, man giver dem tyfus med vilje, ja. og så har man vaccineret den ene del, og så, og så ser man så, om der er nogen, der overlever. Men altså, man kan sige, uanset om man overlever eller ej, så er resultatet, at man får en fænolindsprøjtning. Ja. Altså, alle dør til sidst. Ja, ja. det er det russiske krigsfanger, man bruger til de, til de her forsøg. Ja, de er sunde og stærke og sådan noget. Men, men, men det er lidt svært at sige, fordi at det mest af det med materi altså materialet, jeg har fundet en stor del af materialet ligger der i nu, og man kan læse det, og man kan læse det på nettet, hvis man vil ikke? Det ligger blandt andet i de de store amerikanske stadens store arkiver, de har utrolig mængder af materiale, og amerikanerne siger jo alting nærmest er offentligt. Ikke? Man kunne også nævne den danske læge Karl Werner, det er jo også her i, i 1944, han blandt andet opererer ja. på homoseksuelle, ja. og, og de her læger, der står bag forsøgene, det er to herrer, der hedder Erwin Dingschuler, og og Valdemar Hoven, er det, er det nogle øh, dygtige Nej, læger? Nej, altså, Dingshuler siger, man godt nok er et begavet menneske, men han er, han, øh, han er særlig, en, det kan man så sige. Ikke? Valdemar Hoven, han, øh, han består en nødeksamen som læge, Det var noget, man havde i slutningen af krigen, som man havde brug for læger alle steder, ikke? Og han var ikke særlig god. Han var faktisk ikke særlig god til noget som helst. Til gengæld var han ekstrem brutal. Og han slog sig jo sammen med en anden øh, tysker, der boede nede der var der, ja, der, som, som, fra, fra SS, som øh, havde det, der hedder bunkeren op i hovedbygningen. Øh, Martin Sommer. Og de to dannede et fællesskab, der gjorde at selv, øh, fangeren var selvfølgelig skrækslagende for dem, ikke? men selv de andre ansatte i de Hold lidt afstand til dem, ikke? Fordi de var ekstrem brutale. Ikke? Og Walter Marhoven havde jo så også en affære kørende med: med Ilse, Ilse Kok ja. ved siden af. Ja. Så det, det var de, ja, fæsteligt de klientel, kunne man sige. Ja, det Dem var, de man var. Det var fest og farver, når de var sammen. Men øh, kunne også nævne, øh, et, synes jeg, et øh, rystende forsøg øh, med, med fosforforbrændinger. Altså, ja. hvor man bevidst øh, brænder fosfor af på folks arme ja. og sådan noget. Ja. Og, og så skal man øh, efterfølgende prøve på at... Og og bruge ting og sager, der kunne læbe Og det er selvfølgelig ja. med henblik på, at, at, at, at man siger, tyske soldater, der, ja, ja. der blev udsat for det her, ja, ja. kunne man hjælpe dem. Ja. Og, og de måtte udstå frøgelige pinsler. Ja, ja. Øh, og så fik de jo så også en, øh, en, en fenolindsprøjken ja. i hjertet. Ja. Og det var også den måde, man slog folk helt generelt i, i koncentrationslejre, hvis de var syge, op på... på på et, et lasserat, øh, øh, og så fik man sådan en indsprøjkning. Det ja. var, indtil 1941, så er der var ikke sådan en bevidst, øh, øh, sige, så er Buchundvallet ikke et sted, hvor man slår folk ihjel. Øh, man man blev ikke sendt derhen, for at blive slået ihjel. Nej. Men øh, fra 1941, der kommer der ord, der fra Heinrich Himmler, øh, reichsführer SS, og med alle fysisk og mentalt retarderede fanger, og besværlige jøder, de skulle elimineres. Ja. Så, så der... Ja. Der bidrager ja, ja. Buchenwald øh, måske ikke helt på samme måde som, som øh, aktion Reinhardt-Lejern og Auschwitz og sådan noget med at slå øh, øh, de her mennesker Nej. systematisk ihjel. Nej, Men, men der er du ret i, men på den anden side så er det jo stadigvæk øh, det handler jo stadigvæk om at holde industrien kørende. Mm. Og og det, og det, og det og så dør fangerne og det går heller ikke noget at man slår nogen ihjel og sådan noget. Nu skal vi ikke være finfølgende kan man lige næsten høre, at de siger til hinanden, ikke? Men, men det er ikke desto mindre et tilfælde, af, at øh, formålet er ikke at slå folk dem. Man laver det på et tidspunkt, som du måske så har læst i bogen, at øh, man beslutter sig for, at alle russernes øh, politiske kommissærer de skal slås ihjel. Ja, hvis de var med af Kommunistpartiet, så var det også nok. Ja, eller hvis man havde mistanke om det. Ikke? Og så laver man de her, de her meget berømte geniks, Jesus øh, Anlake, som står dernede nu, øh, hvor man slog 9.000 russer ihjel over en ganske kort periode. Og, og, og det gjorde man simpelthen ved at bygge dem ind, at de skulle til læreundersøgelsen af med alt tøj, den ene af brækken, og så vandrede man en og en ned i den anden ende, og ind i et rum, hvor man skulle måle, hvor høj man var, og i stolpen, ligesom du kender fra skolen, og hvor du ellers er blevet målt. Ikke? Og så var der et hul ind i selve stolpen, og der kunne stå en tysker derinde, og når det kom stå op af den her for at blive mål så skøb man dem min nakken. Det var den her såkaldte så kommando 99, som ja, stod for det, det var her. Det. Ja. Og, øh, og det må jeg bare sige, det er jo nok noget, af er mest rystende, fordi øh, man tænker jo nok, hvis man nu skyder folk i baghovedet, så er de jo nok døde. Øh, ja, men det var de jo ikke alt, ikke alt sammen. Nej, nej. Og der er jo nogle røstende historier om, at folk vågner op, mens de ligger blandt alle linjer. Og, ja, ja. og, og, eller folk farer rundt øh, og er halvt... Ja, de er halvdøde, men de er ikke helt døde. Nej, og, men det er bare, at de dør alle sammen. Men, men altså, det er jo et, et, et svineri, et slagteri af den anden verden. Ja, det har du ret i. Det er det. Og det er bare en af de små, små situationstegn ting, som sker dernede. Der er... Det er uhyrligt, hvad der sker. Ikke? Det er jo også uhyrligt, hvad man laver over i, øh, i stenbrudet, for eksempel. Ikke? Hvor man også slår masser af fanger ihjel. Ikke? Lidt efter for godt befinder, og du ingen ved hvorfor. Og hænger dem nede under krematoriet i stålkroge. Ikke? Altså, der er ingen grænser for vanviden. Der er jo det her fra, fra 1943, altså det, der er jo det her, at det, man har jo hittil, så har man jo henrettet øh, folk med, med sådan en transportabel øh, galge. Det er hængning af, af den øh, man sige, henrettelsesform, man bruger her, øh, men det går simpelthen øh, for langsomt. Det ja. er forbøvlet, når man skal, nu skal kremeres. Øh, man har også fået installeret nogle øh, kre, seks krematorieovne fra 1943, ja. så det er jo smartere at få dem led i, øh, ned til krematorieovne med det samme, og så kan man jo så hænge dem op i, i kødkroge. Og, øh, og det er jo det er ikke, fordi vi skal sådan dvæle for meget ved, ved henrettelsesmetoder, men der er forskel på at blive hængt ved at halsen knækker øh, ved, af, i en galge, frem for at man sådan, fordi ved, ved at hænge i en, i en kødkrog, så bliver man langsomt kvæl, kvælt Så det er jo en meget mere modbydelig, øh, umenneskelig, og det er det jo yeah. i alle tilfælde, henrettelsesformen. Øh, yeah. Men, men der, der består, man, man hører om eksemplerne om, at nogle af de her uslitte øh, jøder, som man ikke, som man nu skal af med. Ja. Jamen de kommer sådan ned, og så siger man, kan du ikke bare træde op på den der øh, øh, skammel, og så, hen, og, så, og så får de så den der kødkrog omkring halsen, og så sparer de skramlen væk, og så hænger de der som, som svin. Jo. På vej til slagtenet. Det, det, det er vel den øh, måde man. Man gør, det, man gør det på? Ikke på vej til slagteriet. De var i slagteriet. De slagteri. ja. Der var 16 kroge, og de hænger. dem kan man tage ned og se der endnu. Og, og det er sgu et besynnerligt rum at være i. Ikke? Og det er jo hundredvis af mennesker. Og så kunne man jo udvise sortimenter lidt, hvis man syntes, det var specielt spændende den dag. Så kunne man skifte lykken ud med stoltråd. Så bliver du bare ikke bare kvæl, ved ræb, men ved et stykke stoltrød, der langsomt arbejder sand i halsen på dig. Og man kunne altid hjælpe lidt med at trække i dine ben. Ikke? Og hvis det man er jo altid en læge stedet, på, det er Tyskland, der er ordentligt, i det, øh, så kunne Lenzi nu er det nok, og så borde han en af de andre fanger til at gå over og hente en stor kølle, og så knuste du fangens hoved. Du har været omkring uh, havtagerfyrer Martin Sommer, som jo ja. uh, måske i virkeligheden er den, der uh, måske er billede på det mest modbydelige bødler, der er det. Og han, han er jo sådan en, en, sådan en, en eksistens, som stammer ned fra, fra Dresden. Øh, mm. ung mand, ja. øh, og som jo ikke rigtig har gjort så stort væsen af sig. Øh, øh, når man er fyre, så er man sådan en slags oversegent øh, type. Ja. Han, øh, han, øh, han, han, han havde det her med, at han hængte bagbunden fanger op i, i, i er det e i det der kalder for den syngende skov. Ja. Æh, det en bøgeskov. en bøgeskov, selvfølgelig vi er et var hvad går det ud på Jamen, for at få forståelsen af Martin Sommer så skal man forestille sig det af jer, der har set billeder af ham, så vil I se en almindelig nydelig ung mand. Ekstremt populær blandt kvinderne i Weimar. Og, øh, men han regerede op i det, der, der bunker. Altså, det var den del af selve bygningen op ved porten, hvor der var, jeg tror, der var 15 eller 17 celler. Dem regerede, dem regerede han over som en kejser. Og han bestemte om, hvem der levede og døde deroppe. Og, og det er rigtigt, som du siger, han havde... Øh, en idé om, øh, at visse fanger trængte til en tur i skoven, som man førte dem ud, og der havde han altid fundet træer, hvor der var sådan nogle y -grene. Og der bandt man deres hænder på ryggen, mm. og så hejste man dem op øh, i hænderne, som, som jo bliver trukket op over hovedet, ikke? og så op, så de er bare 20-30 cm over jorden. Og så får de lov at hænge der. Og det, der sker, det er jo, at på et tidspunkt, så bliver alle ledbånd. Og knoglerne bliver trukket ud af, af, af skulderleden, ikke? og ledbåndene brister, og på et tidspunkt så brister muskel, muskulaturen også. Og så knår du i jorden. Og det kan jo snilligt tage nogle timer. Og, og øh, øh, folk, der har forstand på den slags, siger, at det er en ekstrem pinefuld måde at dø på. Og det var hans, og derfor så øh, øh, var der en ornistolog, øh, som, på, som havde siddet som fang dernede, der sagde, at det var altså rigtig nok, at når han med sin kolonne kom ud i den del af bøgeskoven, så holdt fuglen op med at synge. Så det er derfor, det hed den søgende skov, og så vi og også man kan høre skrinene ja, fra, fra, fra ja, de ja, her folk... Ja, ja. Øhm, man Martin Sommer, han hænder jo som krigsinvalid. Han er jo en del af det kompleks, hvor de, som jo, hvor de kommer efter Hans Otto Kok, ja. og, og han ender i en, en kampvognsenhed på Østfronten ja. og bliver skudt til lirakasmand, ja. og, og, og han mister en arm og en, et ben. Og et ben og, ja. Man mener, at, at han nok har begået tusind drab, mm. Men det kan man ikke bevise. Man kan bevise... Det 67, tror jeg, eller 37 eller et eller andet, og så får han 37 gange fængsel. men han bliver faktisk, han er, finder man hurtigt ud af, ikke rask, han er psykisk syg, og derfor så bliver han anbragt på en, øh, på en anstalt for psykisk syge i Rummelsburg nede i Tyskland, og der lever han faktisk til 1981. Så det vil sige, at det er en, en sikret, lukket, lukket institution, ja, han er kommet på? Men fængsel er det ikke? Nej, det er slet ikke. Og så nu kunne han heller ikke løbe nogen sted, Han manglede en arm og et ben, ikke? så det var småt med ham. Men under alle omstændigheder, en trist skæbne. Ja, um, Der kommer jo skifte i ledelsen i januar 1942. Koch han ryger ud, og i stedet for så kommer en oberfyre pister ind. Ja. Og Pister, han, jo, han overtager jo sådan set lidt af de der økonomiske gode ting, der følger med ved ja. at være leder af Buchenwald. Han bliver direktør af de her firmaer, der udnytter ja. forhånders arbejdskraft, nemlig Deutsche Auf, Rystungsværke, Dag ja. og, øh, og Gusslofværke. Nu skal vi tale lidt om skal man sige, de danske øh, politifolks øh, skæbne, og øh, der sker jo det øh, den 19. september 1944, at tyskerne angriber de danske øh, politistationer. Hvorfor sker det, og hvor mange arresteres? Ja, der er jo så mange myter omkring det, øh, men sagen er nok, i dag kan vi godt tillade sig at sige, at tyskerne er ikke tilfredse med dansk politi. Man må ellers sige, at dansk politi har jo arbejdet som de skal, som de får besked på af politikeren. Så ved jeg godt, at øh, øh, politikeren forsvinder, og Folketinget forsvinder, ikke? og så får vi det, der hedder Departementchefstyret. Men politiet arbejder stadigvæk efter de retningslinjer, som der nu bliver sagt til dem af Men tyskerne er ikke tilfreds med dem. De er ikke rigtig tilfreds med dem, og synes, at det det er lidt løs sammen, og de gør ikke så meget, som de skulle gøre, for at forhindre modstandsbevægelsen. Og derfor så får tyskerne den øh, briljante idé, at måske var det en god idé at nedlægge politiet, og så starte et nyt af dem, der gerne vil af dem, der gerne vil øh, gøre ved de skole. Mm. Og så får man den øh, brilliante idé, at man øh, øh, vil tage halvdelen af politiet. Og det, og det man gør, og det skal man så være opmærksom på, det er, at man vælger jo en dag, hvor man klokken 12 øh, laver en, øh, en falsk alarm, og så angriber man politistationerne og tager. Ideen har jo aldrig været til hele politiet. Aldrig. Det var jo 10.000 mand. Der var jo aldrig nogensinde været men Man laver det specifikt for at tage dem, der er på arbejde den dag på formiddagsdjeneste. Og så får man resten til at indse, at det er noget skits. Vi bliver nødt til at skifte karakter og så arbejde lidt mere samarbejdsvilligt. Men det forestiller tyskerne så. Er det er en slags advarsel. Ja, og så nu skal I passe på. Ikke? Mm -hmm. og, men pludselig så står man jo med... med, med over den tid, det tager, det er jo ikke ens i hele Danmark, vel? Og så pludselig står man med øh, 16-1700 politifolk, hvad fanden skal man egentlig med dem? Ikke? Og man har faktisk ikke. Man har et stort problem. Man troede, man kunne sætte dem ned i Sønderjylland. Øh, I i Vores egen øh, opbyggede lejr dernede. Der var slet ikke plads, så det går sgu ikke. Så sendte man dem med et skib til Lübeck og så kørte man dem til Nøgengamme. Der var, kunne man plads. Ideen var, at der kunne de så heller ikke være i længden. Og så fandt man ud af, at der var plads i øh, Bukenvald. I Kleineslakker, som det hed. Ikke? Og der var øh, en tre-fire barakker, som man så kunne bruge til dem. Hvad er så situationen her i, øh, i september og starten oktober i, i koncentrationslejren Buchenwald, når de danske øh, politifolk når dernede? Og hvor mange er der i øvrigt, der bliver sendt derned? Under 2.000. Så de her små 2.000 kommer ned. Ja. Og, øh, og hvad er det, de møder? Ja, de møder jo en... Øh, de starter jo, i, kan man sige, med at blive sejlet til Lübeck og kommer til Nøgengamme og oplever så Nøgengamme-lejren som er en forfærdelig sted også. Der er de så i nogle dage, og så bliver de forskellige transporter, tog, kørt til, til Bukenvalg. Bliver transporteret i øh, godsvognen, 50 mand i hver vogn, eller forfærdeligt forhold, med en spand i midten til, til, som toilet, og så, øh, så er det sådan der. Og kommer ned til en lejr, hvor, når de bliver lukket ud, er, oplever, at det meste af lejren er meget af og knust, men væk. Det er jo, de tænker, hvad fanden sker der her? Ikke? Det er bare ruiner, ikke? Men så kommer de ind til selve lejren, og så er der pludselig du skal tænke på at booke, var også blomsterbede, altså der, hvor administrationen var, ikke? Blomsterbede, og det var, øh, man havde sin egen lille zoologiske have med, med, med dyr. Zoologisk have? Ja, det havde man faktisk. Hvorfor havde man det? Det havde man jo så. officerernes børn og hustru og sådan noget, kunne gå en tur af zoologisk have. Og... og øh, og tænk, hvad fanden sker der her? Og så kommer man til det her store gitter, hvor man så står og bliver legnet op. Der er der en af politifolkene, der bliver syg. Han har sukkersyge, og har ikke fået sit insulin med. Så han får sådan et, et, et anfald. Øh, og der står de så alle sammen legnet op. 5-5, øh, som det hedder. Ikke? 5 gange 5, ikke? og så i lange, lange rækker. Ikke? Og venter på, hvad der så skal ske. Ikke? Og der får de så fanget... Tyskerne er en lille smule overrasker, over, fordi de har ikke forestillet sig fanger, der kommer gående uniformeret i en lang række i takt og er store og øh, overraskende, lidt ligeglade med det her, der foregår. Ikke? Og, man kan ikke, og så er de jo danskere. Det er, jo, det er ikke undermens. Det er ikke de her russer og, nej, flagger, det det og man nej, har løs Nej, det er det sgu ikke, og, og de bliver der bliver selvfølgelig råbt os noget, men der er ingen af dem, der bliver slået. Der er ikke nogen af dem, der bliver, altså ikke, de bliver behandlet ordentligt. Så ordentligt, så den, øh, ham, de kommer slevende med, øh, med overbetjenten ud fra politiskolen i øvrigt, som har diabetes. Ham øh, får man så tilkaldt nogle tysker, der så øh, henter nogle fanger, der slæber ham ind i lejren, før de andre og ned på noget, de kalder revieret. Det er altså et laserat. Og, og øh, det er der mange af dem, der ikke rigtig helt forstår, hvad fanden det er, de er på vejen i. Det kan man godt forestille sig, ikke? Men når de kommer ind i lejren, så går det op for dem. Ja, det her, det er fandme ikke for sjov de, der, der går heller ikke ret lang tid øh, så begynder de, de første at, at dø altså ja. og det er vel lidt overraskende jo det, du, altså, øh, det er jo også unge mennesker altså, som, som, som dør ja. de dør af infektionssygdomme ja. øh, fordi de får de får mad trods alt det er jo også de er jo også relativt relativt alle ja, sammen. Ja, ja, ja. så øh, de dør af infektionssygdomme Ja, de dør af de sygdomme, som alle andre dør af dengang også. Tyfus, selvfølgelig dem, der bliver smidt af det, men ellers er sepsis, som er øh, hvad det, en blodforgiftning. feber? fiber. feber. Det betyder man så også af i Danmark. Så tænke på, at man havde ikke de midler, som man, der, der kunne rigtig gøre noget ved det. Men det ikke antibiotika? Det er, nej, Det var det der, er, det, er det der på. Og man havde ikke viden, altså, der, der er så altså sket noget på de 80 år. Men det handler vel også om, at det er så mange mennesker, man koncentrerer et sted, hvor der i forvejen florerer alle mulige ja, sygdomme, fordi de er ubehandlet. Ja. Og, og de nævner jo også, at de er også godt klar over, at hvis de møder nogle øh, af fanger, øh, specielt hvis det er de her muselmænd, som de kan jo se øh, med byler overalt, ja. at de skal holde sig fra dem. gør ja, man jo også. Nu er det jo sådan, at når man bliver... Det skal man så vide, at når man bliver lukket ind i en koncentrationslejr som Bukkenvald, de bliver sat ind i noget, der hedder klejneslakker, som egentlig oprindeligt var bygget som karantænelejr. Der er jo pigtråd rundt om den lejr også, ikke? Og koncentrationslejren er hele tiden opbygget i små systemer med pigtråd imellem bygningerne også. Og der var sådan hele tiden sat nogle andre fanger, der hed Torhytter, der passede på, hvem der måtte komme ud og ind. Og danskerne kommer jo ind i starten i tre store barakker, hvor der bor 700 hver. Ikke? Og mellem dem, så er der en jødebarak, og på den anden side af lejren er der øh, teltet, hvor der bor, bor jøder. Og det er ikke noget, man må gøre, men toiletterne er fælles. Og der er jo øh, nogle øh, ret rystende historier, blandt, der blandt andet der er en herre, der går ud, og, og en politimand, der ser, hvordan en, en de her muselmænd, øh, som jo er de voldsomt udtaget, hal halvdøde mennesker ja. simpelthen falder ned øh, i, i latrinen og drukner i piss og lort, for at sige, lige ud. Og det, det er altså noget mest chokerende at, at læse om. Ja, det er jo rigtigt. Og, og, og, men det er ikke så meget at se det, men øh, at vide med sig selv, at jeg vil aldrig, jeg vil aldrig nogensinde gøre noget som helst for at redde dem. Nej. Det vil ikke trække op. Jeg vil slet ikke stikke fordi det er ikke bare piss lort, som du siger. Det er også blod og materie. Ja. Det er simpelthen farligt at gøre det. Ja, det er en giftig, det er en giftig, en giftig halv meter, der er nede i bunden. At det er, jo, er en lang regne. Så det er jo det her med, at man bliver udfordret på sin moral, øh, sin ja. øh, give, kristne moral eller medmenneskelig moral, ja. om at jeg skal hjælpe den her, men hvis jeg gør det, så risikerer jeg noget for mig selv. Og det skal man så leve med. Kunne jeg have hjulpet ham øh, øhm. i den situation? Øh, der, er, der er også en, en, en, en herre, der beretter om, hvordan han, en, en, en musulmand simpelthen skider ham i, i nakken. Ja. Øh, og det er jo ikke, fordi han, det sker bevidst. Nej. Øh, men, men, men, men hans afføring er så, er så farlig for ja, ja, ham. Livsfarlig. Det er jo livsfarligt for ham. Ja, ja. Og han forbander den situation, men, men, men, men, men slås jo lidt om, at den her stakkel, hvad skulle han have gjort? Ja. Men man kan sige, at generelt er det jo bare sådan, at danskerne kan jo se, hvad andre skal jo leve med. Øh, og de får jo positiv særbehandling. Øhm, skal de arbejde? Ja, det skal de faktisk. Og, og det gør de jo også. Øh, jeg ved ikke, hvor meget de får Når de selv fortæller, at de bare rundt på nogle elementer mm. og, og sådan noget, ikke? Og, ikke med to murstener i gangen, og der var ingen, der blandede sig i det vel. De fik ikke tæsk, hvis de ikke nej, set det? Nej, nej, slet ikke. Overhovedet ikke. så, Tværtimod, så kunne, de jo se, men der kunne de jo se, hvordan de andre blev behandlet. Og det var jo været forfærdigt jo. Der er jo mange, der ligesom øh, vælger deres veje til at overleve det her. Der, der er jo nogen, der holder fast i deres religion, og man, man organiserer ja. en andagter, og, og så er der andre, der har meget svært ved at se, hvor herres eksistens med midt mi i, i, i helvede. Og man har for også øh, siger, forbindelse til og til amerikanske flyvere som ja. er i nærheden. Ja. Øh, og der er også en, en udveksling af... Uh, ja, dels madvarer og, og, og så videre. Ja, det er rigtigt. Uh, man kan sige, det er jo heller ikke dem, der lider mest. Nej. Uh, og de beholder også. Der. Det, der er nogle få, det er egentlig ikke ret mange af danskerne, der er religiøse. Uh, der, der er nogle få, der er, og de laver deres egne små gudstjenester, selvom de ikke må. Det må de. Nej, de må de ikke. Men danskerne deltog jo heller ikke i de store appeller, og på pladsen slet ikke. De holdt appeller for sig selv nede i deres egen kleine slakker, og det var jo slet ikke hen i nærheden af det, de andre oplevet. Og de appeller, fordi det, der stilles op og betalt og sådan noget, det er jo i sig selv jo ikke et problem, men hvorfor er de appeller et problem for ens helbrede? Ja, det er fordi, at du kan stå udenfor i 8 timer. Efter du har arbejdet måske i 12 timer, så kan du komme til appell i 8 timer i dit tynde tøj i 10 gradskulden. I forvejen af, skal de danske fanger jo også aflevere deres eget tøj. De står jo faktisk også i de der tøne stribe... det er kun en ganske, ganske kort overgang. Så bliver der sendt tøj ned fra Danmark af. Det, som du kan se i bogen også, er Holmens binklæder, skikasketter og tykke frakker og sådan noget. Det bliver sendt ned, og det kommer, og det bliver udleveret. Vi skal nu høre Buchenwaldssangen med forsangeren overbetjent Julesgaard Larsen i en optagelse fra 1950'erne. Omkvædet lyder mytsen, altså huberne, auf und ab, det rører os et klap, for der skal ikke være noget brok i vores flok. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, Så de og sal, så de vores fedt. Måske de på mere fra os lidt efter lidt. Men én ting skal de ikke snuppe fra os før vi dør, og det er vores gode danske politihumør. Og om af rundt det rører os en klap, for der skal ikke være noget brugt i vores blok. Radada, bom, bom, bom, bom, rom, bom, bom, bom. I fryd og gammen fik vi kryds på vores ryg, og morgenkaffen mindede lidt om elkebryg. De fyldte os med roe og kolrab i søbemal, men Danmarks politi var ren og ganske lige glad. Og, og mit sæt... auf af op, det rører os en klap, for der skal ikke være noget brokk i vores brokk. der rum, Frank Bøh, man fornemmer jo her på, på den her sang, at orden og disciplin, det er virkelig noget, der man forsøger at opretholde her under opholdet. Er, er, der, er der orden og disciplin i, blandt de danske politifolk? Nej, det, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Der er. Man kan sige, at øh, danskerne er gode til at holde sammen. De er gode til at tage sig hinanden. Det må man sige. Det, som er det lidt absurde, det er jo, at øh, dem, der var ledere i politiet og kommer med dernede, de vil gerne opretholde lederskabet dernede. De såkaldt chargerede, dem, der ja, havde ansvar. Ja, præcis. Dem, og der, havde, og, dem, der havde, ja, og fik mere løn og i det hele taget havde mere guld på skulderen, de ville også godt fortsat. Og de opdagede deres rejse, da de kom dernede, at der sagde at selv reservebetjentene sagde du til dem. Og det gjorde man jo ikke dengang. Nej, og og de kaldte sammen og sagde, at det må vi, og så fik de at vide, at øh, de skulle til stille og forsvinde. Og en af de, en af de tyske brakældste sagde til dem, "Her hernede er der ikke nogen, der er finere end andre, der er alle sammen noget rak. Mm. Og det skal I lave. Opstod der så noget nyt hierarki, når nu det gamle blev nedbrudt? Altså holdt de jo bare kæft og kæft. Og, og, og Gør som alle mennesker gør, så dukker de sig bare sådan, og så blev det ikke til noget her. Og, og, og gjorde så, hvad de kunne i øvrigt for at bringe sig selv i en kunstig situation. Altså, sådan er det, når der er mange mennesker, der er samlet. Altså, der er fordel ved at være leder. De her lige knap 2.000 kommer der ned her ja. i, i begyndelsen af oktober. Og øh, allerede, og, og så dør, begynder folk, som, som sagt og døsen ja. hen ad vejen, øh, men allerede i øh, den 7. december 1944, altså det er ja. jo sådan lige knap 200 ja. efter, jamen der bliver de øh, første 211 fanger hentet hjem i fire busser øh, til, til Danmark. Øh, og hvad er det for nogle bestræbelser, der sker? Øh? Jamen det er fordi man, man øh, for der dag har man sendt en delegation derned fra Danmark af. Fordi her i Danmark, der siger man jo blandt andet fra Justitsministeriet, at hvorfor kan man sender man politifolk i en koncentrationslejr? Og det er også en fejl, siger tyskeren. Det er ikke meningen. Hvis de skulle være noget, skulle de have været en krigsfangler. Og det er det, der sker, at de bliver jo flyttet på et tidspunkt fra bukenvalg til Starlak 4B, som er en krigsfangrere, der ligger ved. Et, et stykke derfra. Münsberg, André Elbe, og det er sådan ja. et sted nord for Dresden ja. og lige syd for Berlin. Ja, det er, det er Faktisk meget tæt på Torgav, hvor ja. den russiske og amerikanske De tropper mødes. sidenhen mødes. Ja. Og, og, og, og så siger man, men alle danskere, som øh, har lyst til at arbejde for tyskerne igen i Danmark, og som yder, der er over 50 år, eller over 45 år, eller noget og har flere børn og sådan noget, og er syge, de kan få lov til at komme hjem. Og det er de 211, øh, som øh, bliver sendt hjem ikke, øh, før tid. At tyskerne er godt klar over at det her, det durer sgu ikke. Og, øh, og det vil sige, så fra den 2. februar, der henter man busserne ja. yderligere 16 danske fanger, og det bliver så hjem til... til til, til frøsleplejere, og du har lige nævnt de 1.500 af det i alt, der ryger til, til ja. Mønsberg, ja. og så kommer de via nøgengamme hjem øh, sidenhen. Ja. Øh, vi skulle også lige sige, at øh, røde korspakkerne spiller jo en helt, helt, ja, helt afgørende ja. rolle ja. Øh, for, at de øh, så mange ja. overlever. Ja. Øh, og de, jeg synes også, der er mange sympatiske eksempler på, at man faktisk også hjælper, hvor man kan. Ja, ja, det kan man øh, I forhold til jøske ja. Øh, fanger, øh, russiske krigsfanger, amerikanere, folk man ligesom møder, øh, skillinger man lidt sammen til lidt brød, man sørger for, hvis nogen kommer og, og underholder. Der er jo meget underholdning, øh, ja, det, det, det lyder helt utroligt, men de kan faktisk sørge for, at der er noget underholdning. Ja. Og betaling, det er brød og cigaretter og ja. pølser, hvad man nu kan komme af. I ja. og, øh, det, det skal man være opmærksom på, i, i, i Bogenvalg var der jo også en biograf. En biograf? Ja. Det var der. og, og der er, jeg har snakket med forskellige danskere, som har været biografen, der nede til film. Det er jo ikke lige det, man forestiller Nej, sig. Nej, men, men det kunne man, og, og det kom selvfølgelig ind på, hvem man var. Og danskerne jo til den til den del af fangeren, der godt kunne få lov til det. Og så havde man vel jo også et samarbejde med den danske regeringssted. Ej, den regering de, de, de ja. var jo gået af, men, men, men forholdet i, i Danmark var anderledes, eller hvad? Det spiller og, vel også Jeg, jeg, jeg tror ikke, at uh, samarbejdet er nok så meget sagt, men, men man havde jo de her, der var specielt nogle departementchefer, som var meget frem i skolen. Niels Svendingsen fra ja, Udersvendigheden. blandt andet ikke, og de gjorde meget ved det. En, der hedder Frans Vass også, og, altså, der var slet ingen tvivl om det. Man skal også tænke på her, i Danmark gjorde, man sørger jo for, som sagt, at der var rigeligt. Men det, der det interessante, det er, at de her røde parsbokker, det var slet ikke noget problem, eller tøjet for den sags skyld. Det kom skudt ned og det blev udleveret. Det var ikke noget med, at det blev stjålet på vej. det blev rent faktisk udleveret. Ikke? Og fik dem. En af de personer, som man følger lidt, det er en, en betjent, der hedder Kønig, som jo ja. oplever ret mange ting. Han, han oplever fx på det tidspunkt, hvor uh, og han er en af dem, der bliver tilbage. Uh, på et tidspunkt så får han en byld. De, de får mange bylder i halsen, og byler, ja. altså infektionssygdomme, som de dør af. Der, der, der er en, der bliver opereret uden. Det, uh, jamen, der er, en af, det er ikke et Koenigssal, men der er, af, der er en beskrivelse af en... Uh, er det Mons Madsen, der, ja. bliver, der bliver opereret i, inde i lungen, øh, hvor de åbner ham bag, øh, ja, men, bag til? Altså, Måns Madsen øh, øh, var en fantastisk mand, og han må have talt utrolig meget med, selvfølgelig mens han ikke, og han, øh, han, øh, han, øh, han var en god fortæller, og han havde en god hukommelse. Og han havde et nuanceret syn på alting. Og han fortalte du netop om, at han fik, man fik lungebylder. det fik man den gang. Du fik bylder ind i selve lungerne. Infektionssygdommen. Ja, og, og det der sker, når man får det, det er, at så kan du trækvær. Det går sindssygt ondt at trække vejret, ikke? ude lungesækken. Det gør det, og derfor så vil man bare gerne dø. Fordi hvert eneste underdrag ja, er en pit. Ja, og som han fortalte, at han forsøgte at holde op med at trække vejret. Det kan man aldrig ikke. Han ville bare dø, han ville ikke mere. Men så var der nogle af hans kammerater, der får gode ord betalt, fordi der, sådan er det jo også, ikke? for ham over på det, der hedder Grosrevir, det store revier, hvor lægerne over er godt nok under opsyn af tyskere, men er øh, andre krigsfanger, altså russere, der er mange russiske læger i øvrigt. Og de kommer over med ham, og så bliver han bag, får han en sygehjælper, en, der hedder Adam Erbach, en tysker som har siddet i koncentrationslejren siden 1939. Og han, øh, det, det lykkedes for tyskeren at overtale en russisk øh, årlig gammel mand til at operere ham og gøre forsøget. Og han øh, gør det så, og det er jo ikke som du siger, at han bliver sat på en stol, ikke? og de holder han tændt op, og så skærer man ham op i ryggen øh, med en kniv og saver men en lille nedstryger, så man to ribben over begge sider. Og så kan man komme ind og skære lungesækken op. Hvor lægen er sikker på, at bylerne sidder. Ikke? Og så med en tang ind i lungsækken, så klemmer han materien ud af bylleren ind i lungen og suger væsken ud. Alt sammen uden det. Med en gummislange. Ja. en gaslange, ikke? Sådan en lille stykke, som som øh, bak har skaffet. Og han sagde, at det var en lindring af, af, af den anden verden. Ja, men, og der er jeg... mange eksempler på, hvordan man, som man uden bedøvelse, ja. men, og, og det handler meget om overtagelse, øh, overtagelse af de læger, der er, øh, og den her tyske læge, som jo sådan set er medligger til det. König, som jeg var inde på før, han, øh, han får også problemer med sin, øh, med sin arm, og, øh, og der, siger, de siger, der er en læge, der kigger på den, og siger, at ja. den, den skal af. Afsnitten, øh, okay. og det har jeg ikke rigtig really løst. Så gemmer han sig over ja. hos nordmændene. Det ved jeg ikke, hvordan, hvordan man kan det, men det, det kan han til Jo, fordi at, øh, nordmændene har jo samme status som danskerne, men, men der, var han gemmer sig for alvor, der er hos russerne, der har nogle af deres egne barakker. Og han kan jo ikke tale med dem, men han er jo flygt, flygtning i, i, i koncentrationslejrene, så han skal være et sted. Og hvis han er i en barak, så der kommer tyskerne jo ikke. Men hos nordmændene får han jo noget af det her medicin, der gør, ja, de, at, han, ja. at, at han kommer på ja, de fod det. I, igen. Ja. Det, det er også ham, der, der, der oplever, at uh, jeg tror, det omkring 10.000 jøder, ja. der vælter ind i lejren ja. fra nogle af de her østlejre, øh, ja. og de halvdøde mennesker, ja. ja. ja, ja. hvor, hvor, hvor han siger, at de kommer ind, de er døde, og, og man kan se sneen. Ja. blodet, materie, urinen ja, ja. efter dem, ja. og de kravler ind i, i de her ligedønger, som man ikke ja. har nået at krimere. Det ligner jo et billede fra med, med, øh, ja. fra, fra nogle af de her ja, middelaldermalere, ja. der prøver at, få, at beskrive ja. uh, helvedet. Uh, han det, havde det men... heller ikke godt med det. Han var oh. tillidsmand, og uh, han havde det selv. De gange, jeg talte med ham, der var han jo en ældre herre, ikke? og der, han havde det sgu ikke godt. Det havde han ikke. Men, men det, han havde det dårligst med, det var selvfølgelig det, han havde set og det, han havde hørt og oplevet. Men det var, så, han, at jeg levede i en... Han var de, nogle af de sidste, der var, de boede i noget, der hed som var helt omkremtet af pigtråd. Udenfor der kunne alle jørene dingle rundt, og de kunne dø og tænke sig, herinde havde vi med. Og det var en enkel lyde de kunne holde lidt liv i, fordi han kunne... Han havde været i Danmark og havde en morster der boede i København og kunne lidt dansk. Altså, ham kunne man holde et liv i. Men ellers sagde han, indtil vi rejste, så havde vi sådan set masser af mad. Men hvad dur øh, 30 røde korspakker for 10.000? Mm. Hvem skal have dem? König er en af dem, der kommer hjem øh, via, via jernbanen. Og, ja. og mens de er ved, ved Weimar, som i øvrigt blev bombet flere ja. gange af, af allierede, øh, og det er specielt amerikanerne, der bomber, ja. så, så gemmer de sig under sådan nogle jernbaner øh, ja. øh, eller, eller nogle, nogle togstammer. Ja. Og, øh, og der finder han så ud af, at øh, jamen, der lå altså granater og ammunition ja. i, så hvis han får fået en få ja. så var de røget i luften. Ja, så har han ikke opdaget det. <laughs> Nej, det er det. Men, men øh, øh, ret vildt. Øh, til ja. sidst er der kun øh, en tilbage. Øh, omkring 1. marts resten de er i Nøgengamme eller på vej hjemme, eller er allerede øh, kommet hjem. Og øh, Buchenwald bliver jo befriet den øh, 11. april 1945. Øh, på det tidspunkt er der 21.000 overlevende tilbageblevende fanger. Øh, kun en uge for inden den 3. april, der var der 80.000 fanger ved den sidste sådan, officielle øh, appel. Øh, de allierede, de sådan rimelig konsekvente, de øh, siger til de lokale inde i Weimar, at øh, nu skal de tvinges til at se koncentrationslejren. De skal blandt andet se Ilse Koks lampeskærm af menneskehud øh, og, og andre effekter, blandt andet fjernede tatoveringer, indskrumpede menneskehoder og de. Efter det lige af de uså suldede muslimer. Yeah. One of the first things that the German civilians see as they reach the interior of the camp is the parchment display. On a table for all to gaze upon is a lampshade made of human skin, made at the request of an SS officer's wife. Large pieces of skin have been used for painting pictures, many of an obscene nature. Jeg væsger der sådan med de ansvarlige lejere i det efterfølgende rejsopgør. Ja, der er jo temmelig mange af dem, der bliver henrettet jo. Vi har jo omkring Karl Koch, der er blevet skudt allerede den 5. april, og, og så kommer jo de her Buchenwald-trials fra april 1947 til august øh, samme år. Der er ligesom Dachau-trials, altså retssager, øh, som jo kører i tre år, bliver lidt en slags prøveklud for... Øh, det de, de allierede øh, gennemfører med, med Nürnberg domstolen ja. øh, sidenhen. Øh, alle de her retssager, de føres faktisk i, i Dachau lejren mm -hmm. øh, nær ved München. I øh, alt ja, 62 fra lejrens ledelse og personale bliver anklaget ved disse bukenvalg retssager. I det første sagskompleks, der bliver 31 idømt straffe for krigsforbrydelser begået i lejren. 22 idømmes dødstraffe. 12 dødstraffe bliver eksekveret, hvor de fleste i øvrigt bliver ændret til livstidsdomme. Lejernes sidste chef, Hermann Pister, han dømmes til døden i 1947, men dør af en blodprop, før han kan blive henrettet. Han blev 63 år. Lægen, valgte Mar han blev også siden dømt til døden i forbindelse med de såkaldte doctor trials, og han henrettes ved hængning den 2. juni 1948. Ilse Koch, hun blev også arresteret af i 1944, løslades, men arresteres af de allierede i 1945. Så får hun livstid for at forbryde sig imod krigens love. Straffen nedsættes til fire år, og så blev hun løsladt lige for en kort periode, fordi så blev hun anklaget igen og idømmes livstid i 1951 ved en vesttysk domstol, blandt andet for at opildne til mor. Hun begår som 60-årig selvmord i 1967. Officielt der er nået knap 240.000 fanger været indsat i Buchenwald, man regner med, at ca. 70.000 døde i lejren. Tak skal du have, Frank Bøh, fordi du kom her i dag og talte med mig om De danske fanger i Buchenwald, en bog, der i sin tid fik fem stjerner af berniske. Bogen er senest udkommet ved People's Press. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Lule Ros, og jeg hedder Jarl Korto og er værter til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast og på Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Vi slutter med den tyske gruppe, de grænsgængere, som vi i et tidligere program også har hørt synge. I nogle gamle Her er det med en moderne udgave af Buchenwald-lied. Tak for i dag. Andere tage var, die de lang, die De kolonnen zu til det tages Hinein in den grauenden morgen ist schwarz und der Himmel rot Wir tragen im Brot, sagt ein Stückchen Brot Im Herzen, im Herzen die Sorgen Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen Weil du mein Schicksal bist Wer dich verließ, der kann es erst ermessen Wie wundervoll die Freiheit ist O Buchenwald, wir jammern nicht und um klagen, und was auch unsere Zukunft sei. Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. Wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, einmal kommt der Tag, dann sind wir frei.